A Lánci elindultam hazafelé, és az oktogonon ért először a barázs. Elakadt egy fáskocsi, a kocsis nem verte a lovát, szitkozódni, és csak egy kicsit szitkozódott a lovat, Jézus Krisztust és szülőanyánkat emlegetve föl. Majd ránk nézett, és azt mondta, na, toljuk már meg. <gül> és megtoltuk. Egy úr a fogak közé vette az aktatáskáját. Egy szőke kisasszony, kalap, magas sarkú cipő, nekifeszül a stráfkocsinak. Hú, ruk. Ez lehetetlen volt öt évvel korábban. Az oktogon közönsége megtol egy fás kocsit Ez egy új ország. Beültem egy bérautóba, megmondtam a sofőrnek a címemet, azt is, hogy pénzem nincsen. Kénytelen lesz várni, amíg fölmegyek a családomhoz pénzért. Bolintott, hogy érti. Látta rondjaimat megkérdezte, meddig voltam oda. Megmondtam, gratulált. És melegen elkezdett érdeklődni, hogy a családom megvan-e. Hát mondom, szerencsére igen. Ő nagyon boldog. Kedves mama, ugye bár, Mondom, igen. Nőtestvér van, ha szabad érdeklődnie? Mondom, van egy hugom. Erre arra kért, hogy följöhessen velem. Mire lesz ez jó? Semmi, semmi. Csak tetszene elől menni, én vinném a bugyrot a háta mögött a kezemben. Mondom, hát hozom én ezt a bugyrot 2000 verszta óta magam. Tessék megengedni, annyira szeretném hallani, ha majd sikoltoznak az asszonyok. Ez följött velem. Ott állt a hátam mögött, abban a kiabálásban, csókolózásban. Szerényen, mint az életmentők, erős a gyanúm, hogy őt is összevissza vissza csókolták abban a hitben, hogy velem együtt volt fogoly. Pénzt nem fogadott el, és amikor kikísértünk és kezet fogtunk, akkor éreztem először, nem azt, hogy itthon vagyok, az csak hónapok után érzi az ember, hanem hogy egyszer talán újra itthon leszek. Írtózatos lendülettel belevetettem magam a munkába. Íróvá akartam válni. Jöttem, mentem, ahol lehetett, jelentkeztem. Mindegy volt, hogy novella vagy interjú beszámoló. Csak Írhassak, gyakorolhassam a mesterségemet, volt bennem egy öt éves ésség, mi lesz, mi van az országban, mi történt. Aztán kezdett jönni az Új Magyarország című laphozta folytatásokban a Hadifogságban írt riport sorozatom Lágerek Népe címmel. És az olyan bírálatokra, mint amik ott alapban jelentek meg olvasói levél állorcáját öltve, hogy én feketítem a helyzetet, nem méltányolom eléggé a Szovjetunió önfeláldozó törődését. Következőképpen válaszoltam: Bírálók vádolnak engem, hogy én mindenről írok, csak a lényegről nem. Nevezetesen arról, hogy ez a sok százezer hadifogoly mégiscsak a Szovjetuniónak köszönheti az életét. Illetve ami annál sokkal drágább, a politikai szabadságát. Valóban én erről nem írok eleget, csak ebben nem én, hanem az olvasó a hibás. Az az olvasó, akiben ez nem alapvető igazság. Én azt hittem, ez ma itthon olyan közhely, hogy minden gyermek ezzel fekszik. Nekem minden gondolatom ebből a gondolatból ered. Mindennek ez a termőföldje, a humusza. Az ember egy darabig kerget egy álmot. Nehéz elengedni. És én az első pereknél, letartóztatásoknál is megpróbáltam magyarázatot találni. Nem visznek el ártatlan embereket, ennek vége. Ez egy darabig megy. És akkor Déri Tibort elhívták a per tárgyalására, Tudósítást kellett, hogy írjon róla. Én a tudósítást nem olvastam. Este átmentem hozzá. Azzal állított be, hogy egyetlen szó nem igaz az egészből, haja, hogy a rajk betanult szöveget mond. Attól fogva tudtuk. Azt is tudtuk, hogy rettenetes és jóvá tehetetlen. Ami történik. Egy nap Apám rosszul lett, bementem vele a kórházba, egy óra hosszat üldögéltem az ágya szélén, szerettem volna beszélgetni vele, de nem volt miről. Egy idő után megkérdeztem, nincsenek-e fájdalmai. Azt mondta, nincsenek. Egész idő alatt hallgattunk. Mennem kellett. Jó jó, fiam fiam, csak. Majd reggel jövök beszélek az orvosra, jó, jó, nem olyan sürgős. Hajnalban felhívtak, hogy éjszaka meghalt. Bementem a kórházba. Az ágya üres volt már, mellém lépett egy bőrsapkás férfi, és ajánkozott, hogy ő majd megfürdeti és megberetválja a testet. Így mondta, hogy a testet, amivel nyilván azt kívánta érzékeltetni, hogy a szóban forgó személy nem él ugyan, de nem is egészen holt test, amíg általa berott válla nincsen. Nálam volt egy borítékba ragasztott 100 forintos. Az orvosnak szántam, odadtam neki. Feltépte a borítékot, elsápat, lekapta a fejéről a bőrsapkát, nem is tette vissza a jelenlétemben. Mondtam, hogy szeretném látni. Ő azt felelte, jobb lenne később. Mondtam, hogy Most. Elvezetett a hullaházba. Egy beton lépcsőn kellett lefelé menni, egy nagyon erős ernyőtlen égő világította meg a pincét, és a lépcső tövében hanyatt a betonpadlón, ott feküdt az apám. Lába szétvetve, karja kitárva. Ahogy a csataképen festik a hősi halottat, csak ő rajta nem volt ruha, hanem egy vatta volt a balcombjához tapadva, nyilván ott kapott egy injekciót, és egy másik vatta állt ki az óriukából. Én sok halottat láttam addigra, de és akkor azt mondta a bűrsapkás most még nem mutat. Majd én lenyírom a haját, az nagyon sokat tesz. Nem feleltem neki. Pénzt se adhattam senkinek, azzal se tudtam volna jóvá tenni semmit, ha eleve nem mellé temettetem magam. Ebben az időben már állandóan kérdőjelekkel találtam magam szemközt. Ezt írod? Kérdőjel. Mit fog ehhez szólni az ellenség? Kérdőjel. Te bírálni akarod a pártot? Kérdőjel. Nem tudod, hogy nehézipart kell teremtenünk és áldoznunk kell, ahogy áldozott egy a Nagy Szovjetunió? Kérdőjel. Ezeket a kérdőjeleket eleinte mások rajzolják az emberkéziratának a margójára, de én igazat adtam minden kérdésnek és minden kérdezőnek. Én azt hittem, én azt vallottam, hogy csak ilyen áron lehet Magyarországon a szocializmust megteremteni. Utóbb meg sem vártam az idegenek tollát, hanem felébresztettem szépen a saját belső cenzoromat. Erőt töltöttem beléje, és saját magam odaírtam a kérdőjelet. Minden oldalam szélére, minden mondatom végére, minden gondolatom elejére. A bosszú nem várat sokáig magára. Elsőként a humorom pártolt, eltőlem samanyodni kezdtem, mint a káposzta. Díszítőkedvem lekonyult, ki nem alakult stílusom, szürkülni kellett. Jó úton voltam, hogy olyan szabatos legyek, és unalmas, mint a telefonkönyv. És ez az időszak, 48-49, ez nem csak politikai szempontból volt számomra a fordulat évei, Valamit írtam, beutalást kértem, sőt, kaptam gajatetőre. Illetve, bocsánat, Mátraházára, szóval a máv üdülőbe. Ahol nyaralt rajtam kívül még egy nem vasutas, egy nagyon különös sorsú ember, az első magyar betűöntő igazgatója, aki paraszgyerek volt. de Annyira jó szakember, hogy már hortiék alatt munkás igazgatója lett a gyárnak. Igen kiváló betűöntő kellett, hogy legyen, hogy utána is a helyén hagyták. De hát nem ő volt a sorsomban a fordulat, hanem a leánya, Angéla, aki szintén ott nyaralt az édesapjával. És ebből a nyaralásból szerelem, majd házasság lett, és két gyerekem, Angéla és Antal, szintén ebből a házasságból született. Megjegyzem sajátos, hogy azt a négy novellát, amit írtam, kinyomtatták, könyvbe fűzték, nyomdászokon kívül senki nem látta, mert rögtön bezúzták. Mi lehetett bennük? Semmi. De kézirat sincs, nincs mit ellenőrizni. Szabályos kizofréniában éltem. Sok millió magammal, de ez nem válasz és nem mentség semmire. Az írásaimon is meglátszott. Megjelent első és sajnos utolsó regényem a házastársak, szabályos termelési regény, Film is készült belőle, becsület és dicsőség címmel vetítették. És hát novellák. Megkaptam a hivatalos, nyomtatott, címeres értesítést, menjek el a parlamentbe, vegyem át a Kossuth díjat. Április 4-e, vasárnap reggel, öltözöm, borotválkozom, és eszembe jutott, hogy az Írószövetség pártitkára nekem útba esik. Hát felhívtam telefonon, hogy megállok nála, fölveszem, beviszem. Nekem volt egy háború előtti legendásan rozoga Opel autóm, az egész országban volt 25 magánautó, az egyik az enyém volt, engedélyt kaptam rá, mert a sebesülésem miatt keveset tudtam járni. Szóval, hogy menjünk együtt. Azt mondja ő, hova mész? Hát mondom, hogy, hogy hova, a parlamentbe. Úristen, most mit csinálsz? Mondom, öltözködöm. Ne öltözködj. Ne, ne. Jó. Kiderült, hogy Révai előző éjjel kihúzott a listáról. Viszont a másnapi névben, 52. április 5-én, 40. születésnapomra ajándékul ott állott a magyarázat. Révai József Tollából. Kezdjük írta Révai a szokásos heti irodalmi beszámolóját, ma őrkényelvtárs novellájával, a Lilatintával. Ez a novella rothat és hazug. Tulajdonképpen itt témája a pusztuló burzsóázia megsajnálása és megsajnáltatása. Ökényelvtárs nyilatkozatokban igyekszik fejtegetni, hogy neki eszeágában ágában nem volt bébit, a burzsóá lányt megtenni irodalmi főhősnek, de mégis átmenti őt a mi társadalmunkba, és hogyan menti át? A testével. Amit őrkény ábrázol, semmi egyéb, mint prostitúció, a mesztelen szexualitásban való önfelett és bujatturkálás. turkálás. Egy író, aki meg tudta írni a házastársakat, ami minden gyengesége és fogyatékossága ellenére derékbecsületes jó szándék. Hogyan tudja rá egy évre megírni ezt? Úgyhogy mindegy neki mit ír. Tudja ezt is, tudja azt is. Rutin kérdése nálunk az irodalom ilyen rothadási terméknek, ami új irodalom nincs és nem lehet helyes, a többi, ez három hasábon keresztül. Én, hogy javítsak és bizonyítsam a jó szándékomat, leutaztam Stalinvárosba. hát ha kijön belőle valami. Ki is jött egy teljes riportkönyv. Fapados vonaton kellett menni. Leszállok, sár, sár, sár. Egy nem volt az állomáson, és hajnalban ácskapocsal összerót teherautó nyomtáv pallókon elmentem az építkezésre. Tízezrek Épülő falak, daruk, exkavátorok, teherautók. Nem volt esélyem, hogy találok egy szobát, vagy egy jó asztalta, ahol meghúzzam magam. Nagy nehezen megtaláltam Palotai is aki szintén dolgozott, mint tudósító, és angyalian készséges kolléganőm elvitt engem egyenesen a nagy emberhez, tehát Elevenek és holtak urához az épülővárosban, mondta az obligát szöveget. Ez itt örkényelvtárs a Magyar Írók Szövetségének tagja érdekelni, az itt folyó munka, munkásosztályunk hősi áldozatos erőfeszítése. Nincs egy szobája, hogy pihenjen, hogy dolgozhassék, nem tudna az elvtár segíteni? Pillanat, mondta a ember, fölállt, várjanak itt az elvtársak. Kinyitotta résznyire a szekrényajtót, és kiment a szobából. Ahogy kitette a lábát, én odafordultam Boriskához, és mondtam, te, ha ez a hülye nem ad nekem egy szobát, én úgy a francba hagyom ezt az egész saras kupleráit, a hátsómat nem látják. Boris nem felelt, de elsápadt. Belekotort a feneketlen táskájába, kivette egy cédulát, és ráírta nagybetűkkel, te őrült, ezek lehallgatnak minket. És böködött a szekrény ajtó felé. Aha. Mit volt mit tenni? Én oda mentem a szekrényajtóhoz, és szóltam. Tudod, palotai elvtársnő félretéve az iménti izetlen tréfát. Megmelegszik itt az ember szíve. Ahogy elnézem ezeket az emelkedő falakat, amelyekből munkás otthonok, kisded óvók, szociálista üzemek, étkezdék lesznek, a csodálatos teremtő irámot, munkásosztályunk eltökélt, törhetetlen szenvedélyét, a vörös zászlókat, ahogy lobognak a szélben, hátrafordultam, hogy bizonyára erről van szó. Sápattabb volt, mint a frissen messzelt fal. Reszketett a kezében a cédula sok. Többet aztán nem is beszéltünk. Amikor én Stalimba, csak így per Stalinba lejárogattam, <kül> egy kicsit a mérnök bukkant előbelőlem tudni, amik, ami ott épült, készült, az egy monumentális vállalkozás volt. Azt a nüanszot, hogy alapvető hülyeség az egész, mi nem tudtuk. Nem építünk várost löszre. Lehet hadszor olyan drága, de nagyon izgalmas volt. A tömeg, ami ott összeverődött, hát az ország, amelyben élek, akár a fogságban, a legjava és a szemetje. A legjobb mérnökök, művezetők, köművesek, pallérok, nem sorolom. Másrészt például vonatrakomány szám vitték le a pesti kurvákat dolgozni-tanulni. Lehet képzelni a tanfolyamot. Az exkavátor a szemem láttára vett ki Földből. Tehát a lelkesedés, a hit, az önátadás és az üllött korrupció úgy keveredett, valami aranyláz jellege volt az egésznek. Elmentem megnézni a nagy olvasztót. A főmérnököt egy réten találtam üldögélni egyedül háromlábú székel. Oda mentem, bemutatkoztam, kértem, vigyen, el, mutassa meg az építkezést, hol épül a kohó? Hova mennénk? Hova mennénk? Íróelvtárs, a kohó itt épül, itt, ahol most vagyunk. Mondom, itt? Hát ez egy rét, vadvirágok, pillangók. Mikor lesz ebből kohó? Szocialista roham munkával, íróelvtárs, augusztus 20-án, itt lesz csapolás. Mondom, az ide két hónap. Egy kapavágás nem történt. Nyugodjon meg az íróelvtárs, augusztus 20-án, itt, folyni fog az acél. Jól értettem, hogy örkénynek hívják az íróelvtársat? Mondom, igen. Patikus fia. Mondom igen. Méltóságos ösztrejcher úré. Mondom igen. Ja, akkor elárulom, író úr, kérem, lófasz fog itt folyni, nem acél. <tos> <tos> <tos> És akkor történt velem valami pár napra rá, ami alapvetően változtatta meg az életemet. Találkoztam egy orvosnővel ő is lendolgozott, a gyári üzemi étkezdék kerültek szóba, ahol mind a ketten állandóan megfordultunk, és azt mondja ő, azért ez rettenetes. hát miért nem csinálnak már valamit? Mondom, mit? Maga nem látta. Mit? És elkezdte mondani. És ahogy elkezdte mondani, az emlékezetemnek meglévő, de mindaddig bezárt fiókjai felpattantak, és kezdtek előmleni a képek. A mocskos döngölt, a gyakpadló, a kilocsantott leves hónapok óta eltakarítatlan sarával, a szennyes asztalok, a gyalulatlan lócák, a vakolatlan falak, és főleg az a töménytelen ember, aki leseül ilyen körülmények között, hanem mosatlan kézzel vízcsap nincs. Álva falnak, egy kanál leves a csajkából, egy falat kenyér, kiharapva a hóna alól üres szemmel meredve maga elé. Hát erre való egy új város, mondja ő, hogy így éljenek, így egyenek emberek. Nem feleltem neki. Rám szakadt, hogy nagyon nagy baj van velem. Én ugyanis ezt az embert a leírt körülmények között a mosatlan kezével, a semmiben néző szemével, őrlő álkapottsal láttam. Hónapok óta, nap-nap után, ezer és ezer változatban. És nem vettem észre. Tehát a szemem is felmondta a szolgálatot. Nem csak a tollam, nem sikerült megőrizni magam. Hát voltam katona, voltam hadifogó, hogy láttam egy-két dolgot. Ezerszer többet tudtam a világról, az emberről. Nem mit, amit megírni, ez szóba sem jött, amit észrevenni hajlandó voltam. Ez egy olyan vakság, amelyet azóta szégyellek. És ez nem minden. Ebben az időben számos fiatalkori barátom, a legkitűnőbb írók, nem jelenhettek meg. Hát egyszerűen jött az ukáz, kész. Egy sor nem sok. Nemes Nagy Ágnes, Pilinszki, Mésző Mikrós, Mándi, Vas, Vörös. Az egész újhold. Én eddig az időszakig egyszer sem találkoztam velük. Ők nem éreztettek velem semmit. Én hihettem azt, hogy nem veszítettem el a barátságukat. A becsülésüket. Attól fogva, hogy én ezt magamban, ott Sztalimban, ezen a délutánon felfedeztem, védkesnek tartom magam az egészben. Ha ezt egy ügyész mondja, nem biztos, hogy vállalom. De hát én mondom.